Коротка історія Хорікіти Судзоне Мрія про майбутнє? Гей! Hey. Чи відчуваєш ти іноді байдужість до того, яким стане світ? Чому ти раптом питаєш таке? На жаль, я ніколи не дивилася песимістично на своє життя. Я не кажу про песимізм і, схоже, з тобою це ніяк не пов'язано. Хорікіта відверто глянула за гидою, чи, мабуть, роздратованістю, і глибоко зітхнула. Тоді що ти хочеш сказати? Я думав, який сенс людям так старатися у світі меритократії? Звичайно ж, де себе? Ти що, дурний? Дійшло до того, щоб назвати мене дурним. А конкретніше, що означає це для себе? Хіба це не покращування власних якостей і прагнення отримати роботу, яка має високий статус у суспільстві? Хорікіта відповіла так, ніби це було очевидно звичайно, не те, щоб я не міг її зрозуміти. Основна причина навчання в старшій школі, університеті або аспірантурі. Знайти кращу роботу у майбутньому. Звісно, до них можна віднести і мрії, з якими людина не перестає йти з дитинства. Однак це незначна меншість. І, можливо, є також амбітні цілі, які неможливо досягти лише стареннями. Тож, Хорікіта, ким ти хочеш стати у майбутньому? Я ще не вирішила. Тому що у мене нескінченна різноманітність можливостей. Я не впевнений, що є хтось, хто може так вражаюче себе лестити, як ця дівчина. Не дозволяти нікому думати, що це була лише промова для приховування того факту, що вона ще не розмірковувала про це. І, ймовірно, можна вважати однією з її сильних сторін. А чим ти хочеш займатися в майбутньому? Я впевнена, що ти ще не думав про це. Говори за себе. Може, у мене несподівано з'явилась конкретна мета? Твоя правда. Хоча ймовірність досить низька, я запитаю тебе. Що збираєшся робити в майбутньому? У тебе є плани? Я хочу стати прем'єр-міністром. Я ідіотка, бо запитала тебе. Хорякі та підперва і відвернулася. Аго, послухай мене. Я пожартував, що буду прем'єр-міністром. Я хочу стати кимось на зразок державного службовця. Для того, хто хоче уникати проблем, як ти, це стабільний шлях. Але чи зможеш ти ним стати? Цією заявою вона явно наголошувала на мій брак здібностей. Державний службовець – це той, яким можна стати навіть випадково, якщо захотіти цього. Той, хто думає так, точно не зможе ним стати. Раджу тобі все життя бути продавцем у мінімаркеті. Це було грубо щодо продавців, які працюють у мінімаркетах по всій країні. Звичайно, я буду поважати тих працівників, у яких є переконання. Я просто вважаю, що ти сам себе виправдовуєш, ймовірно, ти станеш видачим продавцем, а як на мене, це неможливо спокутувати. Мені раптом захотілося плакати, якщо у тебе дійсно є мета, яку ти хочеш досягти, то потрібно використати час коли ти ще учень, щоб повною мірою крокувати вперед. Бо навіть якщо ти потім про це пошкодуєш, то не зможеш повернути час назад. І зрештою, перед очима постане незмінна реальність. Я запам'ятаю це. Попри те, що ми явно одного віку, я не можу позбутися думки, що мені дорігає вчитель.